262. Emigrarea la Medina. Poziția lui Mahomed și a discipolilor lui se deteriorează continuu. Drăgătorii din Mecca hotărăsc să le ia drepturile pe care le aveau ca membri ai triburilor lor. O singura protecție a unui arab venea tocmai din faptul apartenenței sale la un trib. Lui Mahomed însă îi ia apărarea unghiul său, Abu Talib, deși acesta nu s-a convertit niciodată la islam. Totuși, după moartea lui Abu Talib, fratele său, Abu Lahab, reușește să-l deposedeze pe Mahomed de drepturile sale. Problema pe care o punea această opoziție tot mai violentă din partea curaisiților se soluționa pe plan teologic. Așa a avut Allah. Atașamentul orb al unor față de politeism a fost hotărât de la începutul începuturilor de însuși Allah. Ruptura cu și era așadar inevitabilă. Citezi. Eu nu cinstesc pe ce cinstiți voi, voi nu venerați ce venerez eu. Închei citatul 109.1 liniuță 2 Către anul 615, ca să-i pune la adăpost de persecuții, dar și pentru că se temea de o eventuală schismă, Mahomet încurajă un grup de 70-80 de musulmani să emigreze într-o țară creștină, Abisinia. Profetul care se considera la început trimis doar ca să convertească tribul său, se apropie acum de nomazi și de locuitorii celor două oase cetăți, Taif și Iatrib. Taif se scrie T-A-I-F. Demersurile sale pe lângă nomazi și beduinii din Taif reșuiază, dar contactele cu Iatrib, vechea medină, sunt încurajatoare. Mahomet alege soluția de a se autoexila la aia trib unde religia tradițională nu fusese viciată de interese economice și politice și unde se aflau mulți evrei, deci mulți monoteiști. În plus, această oază cetate se istovise într-un îndelung război civil. Unele triburi, Considerau că un profet a cărui autoritate s-ar întemeia nu pe glasul sângelui, ci pe religie, putea să facă abstracție de relațiile tribale și să îndeplinească rol de arbitru. Unul din cele două triburi principale îmbrățișase de altfel în mare parte islamismul și era convins că Mahomed fusese trimis de Allah cu un mesaj apt să-i intereseze pe toți arabii. În 622, cu ocazia pelerinajului la Mecca, o delegație de 75 de bărbați și două femei din Yathrib se întâlnește în taină cu Mahomed și se leagă printr-un jurământ solemn să lupte pentru cauza lui. Ca urmare, credincioșii mahomedani încep să plece din Mecca în grupuri mici în direcția Medinei. Traversarea deșertului, peste 300 de kilometri, durează 9 zile. Mahomed pleacă printre ultimii, însoțit de soțul său, Abu Bakr. La 24 septembrie ei sosesc la Coba, o mică așezare de lângă Medina, emigrarea, Hegira, în arabă Al-Higra, izbândind. La puțin timp după aceasta, profetul intră în Medina, lăsându-și cămila să aleagă locul viitoarei locuințe. Casa care slujea și ca loc de adunare a discipolilor pentru rugăciunile comune fu gata abia peste un an, căci au trebuit clădite și locuințele soțiilor profetului. Activitatea religioasă și politică a lui Mahomed la Medina se deosebește net de aceea a perioadei mecane. Această schimbare se oglindește în surele care au fost dictate după Hegira. Ele se referă în principal la organizarea comunității credincioșilor, UMMA, și la instituțiile ei socio-religioase. Uma se scrie apostrof U M, -M A Când profetul a părăsit în Mecca, structura teologică a islamului era constituită, dar rânduierile cultului, rugăciunile, posturile, pomenile, pelerinajele s-au precizat la Medina. De la început, Mahomed a dat dovadă de o inteligență politică excepțională. El realiză fuziunea musulmanilor veniți de la Mecca, emigranții, cu noi convertiți la Medina, auxiliarii, și se proclamă șeful lor unic. Strictele fidelități tribale erau deci abolite. De acum înainte nu mai exista decât o comunitate de musulmani unică, organizată ca o societate teocratică. În actul de constituire, dat probabil în anul 623, Mahomet decretează că emigranții și auxiliarii, adică întreaga umă, formează un popor unic, distinct de ceilalți. Ea precizează totuși drepturile și îndatoririle altor planuri, precum și ale celor trei triburi evreiești, Natural, nu toți locuitorii Medinei sunt mulțumiți de inițiativele lui Mahomet, dar prestigiul său politic crește odată cu izbânzile militare. Succesul deciziilor sale se datorează însă mai cu seamă noutății revelațiilor date de îngerul Gabriel Profetului. Nota 9. Când cu prilejul primei razii a emigranților, locuitorii Medinei au adus acute de sacrilegiu pentru că armisticiul unii sinte la decembrie 623, fusese violat, Mahomet primește acest mesaj divin. Citez. A te bate în luna sfântă e mare păcat, dar a îndepărta pe oameni de calea lui Dumnezeu, a fi lipsit de pietate față de Allah și față de moschea sacră, a adăugat pe cei din moschea este un păcat și mai mare. Față de Dumnezeu, închei citatul. Închei nota. Cea mai mare dezamăgire a lui Mahomet la Medina a fost reacția celor trei triburi evrești. Înainte de a emigra, profetul alesese Ierusalimul ca punct de orientare a rugăciunilor, potrivit practicii evrești. Odată instalat la Medina, el a împrumutat alte rituri evrești. Surele dictate în primii ani ai Hegirei arată eforturile sale de a-i converti pe evrei. Citez, o neam al Profetul nostru a venit la voi ca să vă învețe, după mulți ani de încertare a oricărei profeții. De teamă ca nu cumva voi să spuneți, niciun sol de veste bună, niciun mesager nu ni s-a trimis. Închei citatul. Mahomet ar fi permis evreilor să-și păstreze tradițiile rituale dacă l-ar fi recunoscut profet. Dar evreii ți arată tot mai ostili. Ei relevă erorile din Coran arătând că Mahomet nu cunoștea Biblia. Ruptura are loc la 11 februarie 624, când profetul are o nouă revelație, prescriind musulmanilor să nu se mai îndrepte cu fața către Ierusalim, ci spre Mecca. Cu intuiție genială, Mahomet proclamă că piatra, Kaba, a fost ridicată de Avram și fiul său, Ismael. Sanctuarul se afla acum în mâna închinătorilor la idol, ca urmare a băcatelor strămoșilor. De acum înainte, lumea arabă are un templu și acesta este mai vechi decât cel de la Ierusalim. Această lume arabă are și un monoteism al său, hanifismul. Din acest viraj, islamul, deturnat pentru momente de la propriile origini, revine la ele de astăzi dată pentru totdeauna. Consecințele religioase și politice ale acestei decizii sunt considerabile. Pe de o parte, reflexiile ulterioare în jurul pietrei, kaba, vor duce către o teologie a templului purtând ceta celor mai vechi, deci mai autentici monotești. Pentru moment, Mahomet se desparte de iudaism și de creștinism. Cele două religii ale cărtii n-au știut să-și păstreze puritatea originară. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe ultimul său mesager și islamul este menit să succează creștinismului, așa cum acesta a urmat iudaismului.